Az ismeretlen határának átlépésekor megint csak saját magunkkal kell szembenéznünk. A legnagyobb hatalom tesz a legromlottabbá. Tartsatok velünk a galaxis szélére, ahová még ember nem merészkedett. Aki az új nemzedékben játszotta Timicint a Half-A Life című epizódban, de a csillagkapu Atlantis követői is ismerhették őt. Volt egy kis románca Laxánával is, én erre emlékszek, meg a tényleg én is így azt hiszem az Atlantisba. Sajnos a színész se sajnos öregszik, és sajnos elmennek ők is. Az elmúlt héten két cikk is született Csaba tollából, az eredeti sorozat két legendás színészével készült interjúról. Igen, még a csillagösvény előtt, az eredeti sorozat után, a 70-es évek közepén, Leonard Nimoy és William Shatner is megosztotta a gondolatait azzal a kapcsolatban, hogy vajon milyen realitása van annak, hogy újra feltámasztják majd a Star Trek-et. Mindketten nagyon skeptikusak voltak, hiszen elmondták, hogy nem nagyon hisznek már benne, hogy valami. Ha új Star Trekben fognak szerepelni. Abban meg már végképp nem, hogy majd újra castingolják a színészeket, és új szereplők fogják majd a régi karaktereket megszemélyesíteni. Ezen kívül a régi sorozattal kapcsolatban is elmondtak egy-két dolgot. Enörni majd megosztotta azt, hogy problémák voltak az ő füleinek az elkészítésénél. Nem sokon múlott a dolog, tehát elképzelhető lett volna, hogy Spock egyáltalán nem hegyes fülekkel jelenik meg a Star Trekben. Karl Urban is nyilatkozott a héten, méghozzá optimista reményeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy hamarosan megkezdődhet az új Star Trek filmnek a folytatása. Hát azért semmi újat nem mondott egyébként szerintem ez az én véleményem hiszen azt eddig is tudtuk, hogy Quentin Tarantinoval fog hamarosan elkezdődni a negyedik film forgatása és gyakorlatilag ennél többet nem mondott Karl sem Nekem feltűnt, hogy Fölőrben először is hát már többször nyilatkozott nagyon bizakodó az új Star Trek kapcsolatban, ami számomra nagyon pozitív, mert jó tudni, hogy van egy színész, aki ugyan egy blockbuster filmben vesz részt, de már kötődik a karakteréhez. És szeretné, ha folytatódna ez az egész. Mondhatnánk akár, hogy anyagi érdeke is műszeti hozzá, de én úgy érzem, hogy már őrben az a állistás sztár, aki egyébként könnyedén talál más szerepét is, hanem ebben a franchise-ban nem folytatódna tovább a karakternek a, a története. Sőt, egy cikkben azt is olvashattuk, Nemrég, hogy Batman szerepe iránt is érdeklődik. Nagyon érdekes, hogy akár Dreddbírót illetően, akár Mack illetően, vagy most a új szerint, hogy ugye Batman-re vonatkozóan megint másnak a bőrébe bújik, pontosabban olyan karakter bőrébe, akik már korábban más megszemélyesített. Ez extra kurászik el a színész részéről, hiszen mindig ott van az összevetés, hogy most talon volt a jobb Dread, vagy pedig Karl Urban. Nem lehet eldönteni a Moszkvát, sőt azt hiszem egy sorozat is fölmerült, egy Dreddbírós sorozat, amiben Carl szintén szerepelne, szívesen szerepelne. Ne egyik, hogy ő tévésterületen is mozgott, például egy hát nagyon emlékeztet, sajnos csak egy évados, közeljövőben játszódó nyomozó sorozat. Ugye egy a Robot robotzsaró volt a partnere, ugye az Almost Human, emberi tényező című sorozat volt, és magyarul is láthattuk szerencsére, sajnos csak egy évadot ért meg. Azért én remélem, hogy a Star Trek az még él meg, több filmet is van potenciál, főleg a karakterekben nagyon jó a casting, és nagyon jó tudni, hogy a, a egykori színészek, mint Károly-ben, Simon Peg, de Quinto is, érdeklődik a folytatás is a karakter. Örben egyébként jó Batman lenne, mert van a Batman mindig olyan morcosan, morcos az arca, hogy lefele a szája, és olyan, mint a Dread. És ugye azt azért elég jól hozta, ha még a film nem is volt igazán annyira jó. Szerintem jó betmen lenne. Igen, csak kérdés az, hogy már most kell -e, már most új Batman. Hát amikor bejelentették, hogy Ben Affleck lesz Batman, akkor abban a pillanatban eldőlt, hogy kell új Batman. Nem volt rossz Ben Affleck Batmannek. Ő is hozta ezt a morcos figurát. Nem Ben van kifejező bajom, hanem nekem nem jött be, mint Batman egyébként. Urbant jobban el tudnám képzelni. Benne úgy megvan az a, az a sármis, szemtelen arc kifejezést tudja hozni, amire mondjuk a Batmannek szükség van, hogy tényleg egyszer a, a világfia és egyszer az a traumákkal terhelt sötét hős. Megjelent az MTV.hu legújabb podcastje a médiazabálók, de a kifirajongók is örülhetnek, hiszen úton van a legújabb parallax is. A műsorok produkciós vezetője, Ádám számol be most a részletekről. Igen, elindult a médiazabálók, Kavai Zoltánnal, a Kameli Central a csatornák regionális program és rendigazgatójával dumáltam egy jó. Többek között egyébként a Star Trek-ről is beszélgettünk, ugyanis ő elég nagy ö, Star Trek rajongó, ha nem is abban a klasszikus értelemben vett hardcore rajongó, de nagyon szereti ő is a Star És sok minden más izgalmas dolgot még elmond a Médiazabálók című műsorban, amit elérhettek az mtv.hu oldalon, vagy a mediasabálók.blog.hu oldalon, és hát ugye készül az új parallaxis is. Gőzerővel dolgozunk rajta Csabival. Már a felvételek egy részével elkészültünk, még ebben a hónapban márciusban mindenki meghallgathatja. Az első adás elsőprő sikerét reméljük, hogy legalább a közelébe tudunk férni azt elárulhatom már, hogy a műsor tudományos részében a jövő kutatással fogunk foglalkozni, nagyon érdekes vendégeink lesznek a témában, a műsor első felében pedig egy nagyon népszerű rajzfilmsorozat egyik magyar hangja lesz a vendégünk, és vele fogunk beszélni a, beszélgetni a sorozatról, meg egyébként a szinkronról és a másról is, úgyhogy ez lesz a Parallax március végét már elérhető lesz a második adás. Miután 1964-ben az NBC túlságosan elgondolkodtatónak találta a The Cage című pilotot, még egy esélyt adott a Star Treknek, és leforgatták a második pilotot a Where No Man Has Gone before -t. Ez már jobban meggyőzte a bizottságot, és teljesen zöld utat szavaztak a Star Trek első évadjának. Egyébként ez a pilot egy vágott verzióban adásba is került, tehát ez lett az első évadnak a harmadik része. Az eredeti verzió viszont egy kicsit más ezzel egyébként találkozhatnak a Blu-ray kollekciónak a birtokosai, hiszen ott megvan a gyűjteményben az eredeti verzió, amiben az az eltérés, hogy az epizód elején Kirknek egy kicsit hosszabb a bevezetője. Mi úgy látjuk, hogy úgy kezdődik el ez a rész, hogy Kirk és Spock sakkozik, Az eredeti verzióban azonban még Körknek van egy rövid monológia, hogy éppen elhagyják a, a galaxisnak a határát. Ezen kívül az eredeti verzióban még szerepel egy ilyen 60-as évek stílusában szerkesztett reklámszünetek után újra és újra látható ilyen főcím, tehát ki van az írva, hogy Star Trek Act One, tehát a különböző felvonásokat a szöveggel is kiírták. Ami még érdekesség, hogy az eredeti pilot verzióban teljesen más a zenei rendezés, tehát itt, amikor már ez adásba került, vagyis, hogy már az első évad harmadik részeként, amikor ez lement, akkor már ugye a szokásos Star Trek főcímzenével együtt láthatjuk, és ugyanígy a végén a megszokott end krediteket láthatja a néző, azonban az eredeti verzióban még egy teljesen más main title hangzik el ezelőtt az epizód előtt. Egy érdekes epizódnak számít, abból a szempontból is, hogy itt tényleg az erdeti pilotnak az egyenruhájáit láthatjuk még az erdeti híd konfigurációt, ugye látjuk ezeket az érdekes monitorokat, amiket anna, amikor én is német műholdas televízióban néztem, akkor először azt gondoltam, hogy ezek valamilyen lámpák, nem értettem először, és utána meg kiderült, tulajdonképpen ezek miniatű monitorok. Minek például Zulónak például lámpa, vagy mondjuk Gerry nek miért van előtte lámpa? Hát ö, szolárium, vagy mihez lehetett látni, hogy igen, ezek valójában miniképernyők, tehát ezzel a készítők tulajdonképpen megelőzték a saját korukat, mi azért 60-as években az olyan kisméretű televízióra még senki nem gondolt. Tényleg azt gondolhattuk volna abban az időben, hogy maximum 300 három, év múlva lesznek majd ilyen, ilyen miniatűr televíziók, és ma már nézzük meg, hogy alig 50 évvel később tényleg a kis Ugyanilyen méretű színes képernyők vannak a, a telefonokon is, és tényleg gyönyörű felbontásba színekkel, mindennel lehet követni a aktuális, akár filmeket, riportokat, bármit. Nagyon érdekes, hogy a, a végső sugárzási sorrend, illetve a későbbi forgalmazási sorrendben ide került ez az epizód, mert ugye az előző epizódban szintén egy indokolatlanul hatalmas erőt szerzett szemének a hát, drámája van a középpontban, itt pedig gyakorlatilag ugyanez a tematika van. Ez elég ritka már később akár Star vagy más sorozatokban, hogy amikor epizódikusan építjük fel az évadot, a sorozatot, hogy ugyanazt a tematikát már a következő elővegyük. Valószínűleg akkor még nem nem volt ilyen például közvetlen nézettségmérés, nézői reakciók, ami alapján például megtudhatták volna, hogy a Charlie X az például hogyan teljesített és hogyan tetszett a nézőknek. Tehát tudjuk, hogy pont az eredeti sorozatnál a nézettségmérésével volt gond, nem kaptak reális adatokat, tehát igazából nagyon sikeres volt a sorozat, de ez a stúdióig nem jutott el teljesen, ugye később a levelek vagy az ismétlések során derült ez ki, hogy mennyire tetszik a nézőknek. Mindenesetre ez az első pilot epizód, ami végül is utat nyert a nézők felé és bemutatásra került, ugye? 1966. szeptember 22-én. Németországban éppként 1973. októberében jelent meg ez az epizód, és harmadikként jutott el a nézőkhöz. Érdekesség, hogy például Angliában július 12-én, 1969. július 12-én jelent meg ez a rész. Mindössze pár nappal a holdra szállás előtt debütált a Star Trek pont ezzel az epizóddal. Tehát ott ezt a pilot epizódot tényleg először vetítették. Ugye megint egy nehéz epizódról van szó, ami egyáltalán nem derűs, tehát számos ilyen nagyon komoly döntések vannak, és tényleg ez a nagy hatalom, az az ajáró felelősség témája, mi történik akkor, amikor a gyerkölcsileg nem teljesen fejthetetlen és tökéletes személy kap olyan hatalmat, ami alapján bármit megtehet, hogyan reagálnak erre azok az emberek, akik körülötte vannak, akik több mint egy évtizede ismerik, tehát komoly problématikát feszeget, nem könnyű még így utólag is újra és újra megnézni, van súlya az epizódnak, és megint körk döntésének. Érdekes, hogy itt most körk és Spock az, akik hordozzák ugye, a döntéseket. Megint azt látjuk, hogy a többiek még így bábként cselekednek körülöttük. És hát maga Mr. Spock az, aki az egyedüli, aki a, az első pilotból, a Késből Cage-ből át lett emelve. Habár a, a docking a hajóorvosunk hasonlít ugye, az első pilot epizódnak az orvosához. Ott ugye dr. Boyce volt az orvos, akit John Hoyt alakított. Az itteni orvosunk az dr. Piper, akit egyébként Paul Fix alakít. Tehát ismét egy idősebb orvos kapunk, és még megfolynak semmi nyoma, viszont már itt van például Szulú és Szkoti. Tehát őket már látjuk, de még ők is eléggé háttérben cselekednek, meg, meg már azért Szkoti most már azért több feladatot kap. De ugye tudjuk, hogy nem minden epizódban kerül annyira előtérbe, tehát a nem is részejük. Mondtátok is, hogy a ruhák például, ugye ez a muszsársárga vagy aransárga egyenruhák dominálnak, teljesen más a szolgálati beosztás szerint később az egyenruháknak a színe. Látjuk, hogy például itt a nők nem miniszoknyás vagy mini ruhás uniformisman vannak, hanem például többen nadrágot viselnek. Ez érdekes, hogy volna így marad, de... Nem bánjuk egyébként a, a miniszoknákat, de azért jutólag végignézve, azért így talán ez diszkrétebb, és sok jobban élik mondjuk egy tiszhez, ha valaki ilyen nadrágban van, főleg tudós. Kicsit még esetlenek ugye a szereplők például a hídon, látjuk, hogy nem mindenki találja a helyét, szinte úgymond be kell mutatni. Hát persze itt van az első epizód, tehát számos berendezés van még más helyen, itt a konzolok is, a szempont fölcserélve ülnek, ugye a navigátor és a kormányos is. Már itt is látunk egy segédtisztet, például Smith segédtiszt, aki szintén hát eleve, ugye, Magát a funkcióját se vezetik még be, és a hölgy ugye ezt mit segít, még ő is elég esetlenül foglal még itt helyet. De már, ami nekem nagyon tetszik az eredeti sorozatban, még tényleg a, a színek, a berendezések, amik a, lent a bolygó állomáson is nagyon jól lehet már látni, hogy ez a színes csöveket, különböző berendezéseket, fizikai kapcsolkat, amik nekem ugye nagy kedvenceim, már is itt is látjuk, hogy hogyan működik, hogy amikor valamilyen parancsot kiadnak, valamilyen berendezés működésbe lép, akkor annak ott van a a háttere, Ezt nagyon jó már most is látni, és ez a folyamatosan fejlődik a sorozatban. David említette a színes csöveket. Mondjuk ez mai napig egyébként létezik, mert ahol mondjuk én dolgoztam 12 évig ott is, tulajdonképpen különböző színek voltak a csövek, hogy nem kellett mindig azon gondolkozni, hogy most melyik csőbe mi megy, hanem tényleg itt végig tudta az ember gyorsan követni, hogy a florgáznak sárga a csöve, a tiszta víznek kék, tehát Sokkal egyszerű, mint hogyha ráírjuk bármire, hogy ez most ennek a csöve, annak a csöve. A színkódoknak ez a jó ötlet tulajdonképpen, amit annak idején kitaltak, és úgy tűnik, hogy az az alkotók is meglátták ebbe a lehetőséget, hogy igen, vigyük tovább. Ami meg a közvélemény kutatásról jutott eszembe, hogy anno, amikor lehet még csak dévem emlékszik rá a ilyen tudokra, hogy annak idején volt olyan, hogy úgy mérték a közvélemény kutatás, hogy ha akinek mondjuk tetszett valamelyik adás, valamelyik szereplő, akkor azt mondták, hogy gyújtsa fel a villanyt, és akkor az erőműbe mérték, hogy, hogy az energiafogyasztás abba a pirban mennyivel ugrott meg, és ez alapján tudták mérni, hogy most akkor ki, ki lett szimpatikusabb a nézőknek. Hangsúlyozom, ez még abba az időbe volt, azért, amikor vezetékes telefonja is nagyon kevés embernek volt. Egy faluba is például maximum a fogármesti hivatalban volt, és esetleg mondjuk az orvosra, meg esetleg a iskolai igazgatónál, meg esetleg a tényleg a hivatali épületeknek volt. A kontinuitás tekintetében valóban gondolkodtatásra késztetnek azok a dolgok, amiket itt felsoroltatok, tehát hogy az ruhák között még nem találjuk meg a, a vörös felsős kollégákat, illetve hogy még a kényféle ilyen pulóveres egyenruhákat látjuk, illetve ugye Dr. McCoy-nak a távolléte, aki hirtelen ugye lehet, hogy vakációra ment, és helyette ugrott be a Piper, de a 90-es években, illetve a 2000-es évek elején mondjuk emlékszik rá, aki DC++-on szörfölt régen, ott voltak olyan rajongók, akik átrendezték a sorozatnak a sorrendjét, tehát azt a sorrendet megváltoztatták, ahogy lement valójában a 60-as években, és nagyon sokan úgy osztották meg, hogy produkciós, tehát készítési sorrendben számozták át az egyes epizódokat. Itt az epizód elején ugye megint azt látjuk, hogy Spock újra kikapsakban a félig-meddig odafigyelő körk és hát a hídról jön az üzenet, hogy megtalálták a valijent a nyomát, aki szintén annak idején kilépett a galaxisból, de hát az egykori csillaghajóból most már csak egy ilyen megpörkülődött adattároló maradt fent, amit hamarosan fel is transportálnak az Enterprise fedélzetére. És hát ugye Kirk el is mondja, hogy hát ezt azonnal Spocknak a kompjúterébe be is fogjuk táplálni, és onnantól kezdve Spock egy ilyen kis hallgatható készüléken keresztül fogja a Valianten lejátszódott eseményeket regisztrálni, és aztán a legénységgel ő ezt meg is osztja, hogy mi történt akkor és ott azon a csillaghajón. Hát elég érdekes dolgokra lesz figyelmes. Igen, ez a sakk, ez nagyon gyakran visszatérő hálás jelenet a tényleg a Star trek is, mert példá a TNG-ba, a Conundrum részben, de emlékezünk, amikor Barclay supergenius válik, ott is van olyan, hogy képes olyan saklépésre, amit egyébként korábban nem tudott. Tényleg, amikor van egy kínos jelenet valamelyik szereplőnek, akkor jön az intercom a hívás, hogy igen, menjünk, mert Fock parancsnokot vagy körkapitányt hívják a hídra. De ugyanez volt az emlékszünk a Riker, amikor megkettőződött, ő is akkor egy ilyen kinos-szituációból így menekült ki, amikor ugye kellett volna rendelésre játszani. Amikor a hidra a akkor ugyebár részlegvezetők felsorakoznak. És Zulu is részlegvezetőként van feltüntetve, tehát még nem kormányos. Scotty is ott van, csak hát nem a klasszikus vörösinges egyenruhában, hanem tényleg ilyen aranyszínűben van. Rév említette a, a doktort, és itt most akkor itt nem értjük tulajdonképpen Smith meg a többieket, hogy pontosan akkor most milyen beosztásuk van, hogy itt ténylegesen az első epizód, ahol még tényleg keresik a helyüket ezek az emberek. Igen, az egyenruhákkal voltak éppen a Star Trek teljes történelme során vannak gondok. Egyenruhák, rangjelzések, mennyire következtes, hogyan viszik tovább. De bele gondoltunk, hogy itt a legelején, azért még tényleg nem volt ez teljesen így úgy kialakítva. Ahogy például ugye a legújabb sorozatnál látjuk, hogy mennyire komolyan előre eltervezik, hogy az egyenruháknak a, a különböző díszítő elemei már nem csak azt fejezik ki, hogy ki milyen divízióban szolgál, hanem akár a, a rangot is tehát nem csupán a jelvény utal arra, vagy például a ilyen rangjelzés pöttyök ugye a, a hajtókán, illetőleg a valíron, hogy rangban szolgál. Nagyon jó látni egyébként, hogy már itt is kezdik bevezetni azért a, a színeket, ugye Csaba beszéltél a múltkor arról, hogy az NBC fontosnak tartotta, hogy színek legyenek a képernyőn, minél többféle színt a néző. Azt hiszem talán a RCO nevű televízió gyártó cégben is voltak részvényei az NBC-nek, talán, vagy volt valami összefüggés a cégek között, így, így a, az NBC-nek talán még érdekében is állt, minél színesebb sorosztokat gyártani, hogy megnövelje a televízió eladásokat. Ugyanakkor így bele vajon hány ember rendelkezett színes televízió készülékkel? akkoriban. Hát most is észrevehető, hogy nagyobb nemzetközi sportesemények köré Próbálnak például a készülékgyártók mindenféle kampányokat szervezni, hogy a foci VB kedvéért cseréljük le a tévénket most UHD-ra, vagy 3D-re, mert most már mondjuk a csatornák abban fogják közvetíteni. Azt az eseményt, aztán utána meg hoppon maradunk, mert utána egy eseményt csak közvetítenek egy jó ideig, nagy felbontásban utána háromdimenzióban, de hát halad a technológia, és a star Trek. jó tudni, hogy ebben is jelen járt, hogy például a televízió nézést is így hát fordulmas az otthoni tévénézést. És még valamit az otthoni tévénézésről. Nem nem tudom pontosan, hogy milyen időpontban, de ha jól emlékszem, talán este 8-kor vagy 9-kor, most mindegy, hogy keleti vagy nyugati parti idő, de azért egy, hát a családi tévénézésnek megfelelő üdében vetítették a sorozatot, és hát kifejezetten, mondjuk úgy, hogy családi science fiction sorozatnak szánták. Hasonlóan egyébként az angol gyártású Dr. Hút, tehát a Kivajdoki sorozathoz, ami szintén egy ilyen kifejezetten családi science fiction kalandfilmnek szántak ez megmutatkozik például azon, hogy azért relatíve erőszakmentes sorosztokról van szó, de nem nélkülözik azért a drámát. Tehát, ha itt is belegondolunk, tehát már hanyadik részt is néztük meg most, ha mondjuk nem a produkciós sorrendet nézzük, hanem csak a, azt a sorrendet, ahogy későbbi terjesztésben jutott hozzánk, ugye a, a mentre végül is tragikus véggel zárult. A Charlie X szintén, és ez az epizód szintén, tehát itt komolyan fel lehet tenni a kérdés, hogy tehát, ha egy ennyire komoly drámai témákat vesznek el, és elevetre, rá logikus lezárással, akkor az redelassul azért itt elég komoly, sőt, félelmetes volt. Tehát a ezek a természetfelti erők, amivel ezek a személyek rendelkeznek itt a múltkor a Charlie most meg ugye a Gary tehát az, az egyenesen félelmetes. Ha belegondolunk, hogy egy család leül, már pedig ugye végig is a Star nagyon sok gyerek nevelkedett fel már ekkor, akkor Azért ez mondjuk úgy, hogy nem éppen az estimese kategória. Persze még nem is a 16 vagy 18 éven szóló szólódások, főleg a mai tévésorosszakat megnézzük, ugyanis a, az oktató vagy a, az erkölcsi, meg a filozófiai kérdésfelvetés nagyon erősen ott van, és pláne, ha a családok nézik, akkor ezt meg is tudják beszélni. Tehát a feldolgozás is teljesen más. Hát nem leültetik a gyereket, hogy jól van, a Star Trekkel semmi baj nem lehet, és nézen nyugodtan, hanem itt tényleg a, a megbeszélés, a kibeszélés. Ahogy mi ma is ugyanezt teszik, hogy ezt egy Startrak-epizóra, és nem tudunk nyugodtan ülni utána, hanem ki kell beszélnünk magunkból, hogy ott, ott mit láttunk, milyen hatással volt ránk. Ez a Star -nek ez az ereje ma is, és azért szerencsére még az utolsó sorozat, és ezt szerintem sikerrel megvalósította, beszélnek az emberek a Sztáterekről, a karakterekről, a konfliktusokról, a ottani drámáról, és igenis, hát a Sztátereknek ez tartozik, tehát nem egy játék sorozatról van szó, még az Orwell teljesen az, ugye, ha ott lényegesen több humor és könnyebb és sokkal felszabadultabb hangulat van már vizuálisan is, de a Star Trek itt szerepet játszik, behozza, az addig nevetséges, akár a ruhák vagy a részletek miatt, nevetséges science fiction műfajt beviszi a komoly dráma műfajába, és ezt sikeresen viszi 50 éven át. Spock felfigyel arra, hogy a Valienten a kapitány többször kétségbe esetten információk után kutat az ESP, vagyis az Extra Sensory Perception-nel kapcsolatban, és ahogy Attila említetted, itt felsorakoznak a részlegvezetők, és egy külsős is megjelenik itt, dr. Elizabeth Déner, aki egy pszichológus, és ő már valamilyen módon már itt megvédi az ESP-seket, Ugye felmerül a kérdés, hogy kikről van itt szó, az érzékelésen túli képességekről van szó, egy általános felfogást próbált megmutatni, hogy az emberek gyanakodva néztek ezekre a képességekre. Hogy most régen tényleg tudjuk azért a középkori Európában nagyon sokszor megégetek olyan embereket, akiket kineveztek boszorkánynak, varázslómestérnek, mert esetleg valami olyasmit tudtak, amit az akkori elfogadott nézetek szerint varázslatnak vagy mágiának tűnt. Nem tudom, hogy mennyire figyeltétek meg, amikor felsugározzák az Enterprise-ra a Valiantnak az adatrögzítőjét. Annyira hasonlít egy, egy tényleges, mint, mint, mint a disznóvágáson lennék, és a üstház ott van. Hát tényleg három szilárd lába van, rögzített láb. Még még fedél is van rá, hát fekete is, minden, hogy csak épp csak hiányzik a kémény kivezető csőm meg ahon kis ajtó, rajta, ami ahonna ugye bár tüzelni szoktunk. Hát komolyan, ha nem lenne rajta az a Valiant felirat, hát tényleg azt hinném, hogy most körkék ilyen pikniket rendeznek, vagy nem tudom, hogy hova mennek. Jó, nem akarom bántani a készítőket, mert sajnos már sokan valószínűleg már a Nexus-ban vannak, Hát nekem Pirsz kalandjai, vagy az Orion űrhajó jutott eszembe, sőt, még a csillagok háborúja is, mert kicsit ilyen Arturitus-szerű volt ez az adatörögzítő boja vagy fekete doboz, sőt, inkább egy szőlőpésre hasonlított. De akárhogyan is, ott nagyon érdekes, amikor a Spock is elkezdi olvasni ennek a szondának vagy bójának a, az adatait, ott van is egy kisebb ilyen kontinuitási hiba, hogy a Spock először ugye az adatörögzítő szalagokat olvassa ki. Tehát ugye ez a téps itt a magnó vagy videók az hasonló szalag, amire egyébként persze Lehetett digitálisan is rögzíteni, ugyanis később azt mondja, azt fog, hogy az elektronikus memória aratokat olvassa ki, mivel a szalagok azok kéktek, Ám utána megint visszatér ugyanarra a témára, hogy hát problémája van a adatszalagok olvasásával. Itt valószínűleg talán többször újra felvetjén mert talán ott a szöveg kicsit összekeveredett. Hát a lényeg az, hogy ugye ez egy fekete doboz lenne, ami olyan fontos információkat hordoz. Hát, ugye, ami a Valiant fedélzetén történt, az az Enterprise fedészen is megismétlődhet. Ugye ez majd egy elég közel epizódban újra átnéz, hogy valamintő az egyik hajón és akkor a másik hajón, nehogy ugyanaz megtörténjen. Míg a technikai kivitelt illetően, hát ugye én, én tényleg nagyon figyelem ezeket a korabeli díszedeket és megvalósításokat, és nem azért, hogy mosolyogjak rajtuk, hanem pont azért, hogy csepjencse, hogy már akkor milyen ötletes volt. Hát említették ezeket az olvasólámpákat, hát én is csak néztem, hogy mik ezek, és csak akkor vettem észre később én is, hogy hát gyakorlatilag miniképernyők vannak ott. Hát olyan kisméretűek, amiket például már nem lehet a korabeli, tehát a 60 évekbeli technológiából levezetni. Ott egy nagyot ugrották előre, hogy hát valószínűleg úgy vették fel egy nagyméretű képernyőt, aztán valahogy oda kicsiintették talán a előre felvett vidanyagot. Aztán van egy olyan rész is, ahol kell szó, bejelentkezik a hídról, ott is egy tévéképernyőn. Hát mondjuk én az a remastered verziót néztem megint a Netflixen, és az a kép az teljesen éles volt. Tehát nagyon jól talán ott illesztették azt a, azt a részt, vagy újra vágták, de egyáltalán nem egy televízió képet mutatott ott, hanem inkább egy tényleg ilyen és egyenes bejelentkezés, mintha ma néznénk ilyen digitális átvitelt. Azt szerintem ugyanesen megoldották, és nem is vettük észre, hogy ott egy történt. Aztán ugye látók közelről most is a Transportel nagyon jól látni, hogy tényleg ott lehet látni a Fizikai konzolt, hogy a transportálás műveletét hogyan végzik el a Tisztek. Bár az utána következő riadójlet, viszont az meg már megint természetellen les volt. Hát és ez többször is én már tényleg akkor megfigyeltem, 20 év, amikor először néztem a sorosztót, amin én mosolyogtam, hogy amikor riadó van, akkor egyes tisztek azok tényleg sietnek szolgálati helyükre. Vagy ahova elrendelték őket, mások pedig kényelmesen sétálgatnak. Máskörben meg rengeteg ember van az Enterprise fedélszén, azért itt, itt látjuk, hogy a kevés díszlettel vagy térrel is lehet azt a képzetet kelteni a nézőben, hogy ez egy nagy hajó. Tehát öt emberrel több, többet beteszünk egy szűk térbe, már is az a képzeted van, hogy itt sokan dolgoznak, és abból arra következtetsz, hogy ez valószínűleg egy nagy és fontos hajó. Tehát nem kell itt egy hangárba beállítani, nem tudom, 120 statisztát, hogy elhiggyük, hogy az Enterprise nagyméretű, elég például egy szűk térbe kevesebb embert, de mégiscsak többet, mint átlagosan betenni. Az angol verziót hallgatva még az is feltűnt, hogy amikor körköt kihangosítják, hát ilyen pályáudvari bemondóként visszhangzik, de még a hídon is, pedig ott beszél helyben. Tehát ott ügyesebb lett volna, ha esetleg mutatják a hajó többi részét, és ott halljuk, hogy ilyen megafonból szól a körkapitány. Tehát megint ez a központnak a nem is semmilyen rendszámú autót keresünk, című hangos bemondó. Azt a német verzióban ezt, meg a magyarban is ezt tompították, tehát nem volt ilyen visszhangos. A másik, ami feltűnt, hogy hát Spock gyakorlatilag Ordita Ídon. Nyilván akkor már bajok vannak, ugye, amikor már a konzolok füstölnek égnek. Ne feledjük, hogy később ezek a füstölő konzolok jellegzetesen visszatérnek a szátrekben. Egyébként zárójelben, tehát ha belegondolunk, maguk a konzolok, azok csak úgymond relékapcsolókat vezérelnek. Tehát igazából a konzoloknál nem is lehet akkor a feszültség, most ha belegondolunk csak az utóbbi évtizedeknek az elektronikájába, hogy ott gyakorlatilag csak távolról vezérlek berendezéseket, vagy kapok visszaadatokat. Tehát nem is lehet olyan feszültség, ami ilyen kisülés eredménye. Mivel nem állok közvetlen kapcsolatban mondjuk a, a gépházzal, vagy nagyobb, akár elektromos vagy plazma, vagy bármilyen energia van ott, nem azzal állok közvetlen kapcsolatban, gyakorlatilag egy távolról vezérlő. Konzolról van szó pont a konzolnak és az a jelentése, hogy gyakorlatilag nem a gépben ülök bent, hanem távolról irányítok valamit, és uh, ilyen módon ott elvileg nem lenne szabad ilyen kislésnek történik, de hát azért mégiscsátványos, hogy a hídon történnek ezek a szikrák és tüzek És később a helyrejtás, azt imádtam, tehát ott ahogy Scottti, a gépészek helyre a konzoló, tehát tényleg látjuk, hogy építik a hajót, hogy ez egy működő berendezésekkel teli hajó, és tényleg elhiszi, hogy ez, ez egy igazi űrhajó. Szépen sorban megjelennek a főszereplők, illetve az epizód szereplők is. Elizabeth Dénert már említettük, és hát megjelenik Gary Mitchell is. Kettejük között a hídon ugye lejátszódik egy ilyen rövid közjáték, amiben jégszekrénynek hívja Gary Mitchell a pszichiátert. Aztán a galaxis szélén bekövetkezik az, ami az előző csillaghajóval is, tehát ugye itt elkezdenek a konzolok ropogósra sülni, és hát az Enterprise-al valami Ténik, de hát nem csak a hajóval, hanem ugye itt Gary Mitchell-lel és Elizabeth Dénerrel is. A Stateleknek volt akkoriban egy ilyen forradalmi újítás, ez az Energiafüggöny, ami elvileg a galaxist védte, és mindenki úgy gondolta, hogy ez egy áthatóhatatlan energiamező. Szerencsére, azt mondom, rajongóként, hogy később azért erről az energiafüggönyt többször nem említették, kivéve azt hiszem két alkalommal volt meg erről. Szóval, amikor egy másik galaxisból érkezett száműzöttek jöttek át az űrhajójával, és egy másik alkalommal, azt hiszem, megint ott az energiafüggöny környékén kitett küldetést a hajó. Furcsa, hogy tényleg egy ilyen energiacsapás mit okozhat, hogy az embernek a azt mondom, hogy a mentális képesség félfogozza, mert akkor végülis nem egy normális energiáról van szó. Elvileg nem kellene hatással lennie mondjuk például az elektromos berendezésekre, hanem inkább ezek a látványos szikrázások, amiket Davis említ, ezek inkább csak hatásfokozónak van, mert hát ahogy Dave vele egyetértek, hogy tényleg aki dolgozott már olyan helyen, ahol tényleg rengetegféle kapcsoló erős árammal, azt tudja, hogy a tényleges kapcsolók már csak távolról vezérelnek különböző másfajta teléket, meg mágnes kapcsolókat, hogy tulajdonképpen abban már csak 24 volt van, nem, nem akár 380 vagy 400 voltok. És ami a nagyon érdekes, hogy tényleg így mit se elgyakartak, elkezd távolodni az ember, emberségétől, emiatt a képességei miatt amit egyébként fogunk is látni, hogy először, tényleg először a szemével lesz valami, hogy ezüstös, hogy most vagy elveszi a látását, vagy idéglenesen, vagy valami történik vele. Ként érdekes, hogy egy fajta energiamező Ilyen hatással lenne, mert akkor tulajdonképpen a különböző ilyen szuper hősök kellene tele az alfakadrás. Az az érdekes, hogy na most, mivel azóta azért tágult a Star Trek Univerzum, azért rengeteg térkép van, és gyakorlatilag az alfakadrás csak egy kis része a galaxisnak, és nem is a határos tulajdonképpen ténylegesen a galaxisnak a peremé. Tehát még ez látszik, hogy még nagyon a kezdetén vagyunk, hogy akkoriban még az ember azt hitte, hogy a, úgymond az egész galaxis kóborolja az Enterprise, de azóta azért 50 évvel később már azért látjuk, hogy valójában a Galaxisnak egy, egy nagyon kis része az, amit a Federáció csillaghajó bebarangolt eddig, néhány apró kivételtől eltekintve. Nagyon jó a Star hogy nem csak a galaxist fedezzük fel, és jutunk el annak a peremére, ahova még ember nem merészkedett, hanem az embert is tovább fedezzük Kifejezetten a német cím nekem nagyon tetszik, De Spicedes Icebergs. Itt arról van szó, hogy a egy csúcsa, az, amit ismerünk az emberből is. Tehát nincsen még feltérképezve az ember sem annyira, és közben már az űrben távolodunk egyre inkább a Földtől. De meg is lehet kérdezni, hogy amikor majd ténylegesen kilépünk az űrbe, és ilyen távolságokat teszünk meg, lehet, hogy már az emberiségben is. Olyan Annyira fejlődünk, hogy teljesen más lesz például a felfogó és talán hasonló szuperképességkel rendelkezünk, amelyek lehet, hogy megkönnyítik majd esetleg annak a teljesen ismeretlennek a felfogását, amivel ott találkozunk. Tehát lehet, hogy pont az emberi evolúció időben fog odaírni, hogy fel tudjunk fogni olyan dolgokat, amikkel majd csak akkor fogunk találkozni. Geri mitchell mi történik? Ahogy Spock is említett, nagyon érdekes volt, hogy Spock író tanulmányozza az adatokat. Hát nekem nagyon tetszett. Gyakorlatilag ő, voltak éppen egy ilyen ibukot e olvas, de hogy hát azt látjuk, hogy begéped papírok vannak, kutszóván be szkennelve és egy monitorra kivetítve. Egyébként ezt a nagyon sokáig használták is, tehát már a 60-as években, de később is, hogy egy, tehát egy meg egy erősebb izolámpa segítségével egy könyvnek alapját kivetíték itt mondjuk egy, egy táblára. Ez nagyon jó szemléltési volt, színesebb is, vagy bármit így Vetíteni. Hát itt mondjuk egy kijelző jelenik meg, de hát egyáltalán nem elektronikusan feldolgozott, hanem magát a könyv lapjait látjuk gyakorlatilag lefényképezve, és a Mitchell is, amikor olvas, és látjuk is, hogy gyors olvasást végez, akkor hosszú összefüggő szövegek vannak, tehát gépert, papírt, nyomtott könyvet látunk a ő kijelzőjén. Ami külön vicces, minden egyes százfrek sorozat belesik abba a hibába, hogy mondjuk vannak a gyengénkedőnek megfigyelő kamerái, vagy szenzorok, vagy bárhogy ne veszük, azok egész ugyanabból a nézőpontból veszik fel az illetőt, mintha ott egy operatőr és a kamerával pont ugyanább a pozícióból, ahol mondjuk az előző felvételen ténylegesen is mutatták. Tehát később azért csak előfordul, hogy azért megpróbáljuk mutatni, hogy föntről vagy egy sarokból vagy olyan távolság mutatjuk az illetőt, hogy tényleg elhiggyük, egy szenzornak a képét kapjuk. Ami még itt többször előfordul, ezek a színes kártyánk, amik voltak éppen hát könyveket tartalmaznak, vagy éppen adatokat, amik viszont nagyon előre mutatnak, mert akkoriban, ha belegondolunk, az első ilyen feridgyűrűs, meg mindenféle korai merevlemezek, azok írtózatos súlyok voltak. Tehát több 10 kiló, vagy 100 kiló felett is, és mondjuk néhány kiló átnyitár helyet Azért itt már ezek a kártyák ezek arra mutatnak ilyen floppy szerűen meg a mai memóriakártyákra gondolunk, azik is de nagyon nagy sebességgel fejlődnek, hát most már 100 gB nál több adatot egy memódiakártyán, nem is beszélve a SSD-kről. Tehát itt megint azt előre mutat, hogy könyveket olvasunk elektronikus formában, a memódiakártyákon tárolunk adatokat. Közben meg azért vannak ilyen nagy szondák, amik tényleg úgy néznek ki, mint egy főzőst. Érdekesség volt még ez az ezüst színű szem. Ugye a személyeknek a megváltozása, átváltozását néha nagyon színpadi módon, úgy értem, hogy tényleg színházba illő technikával oldották meg. Itt is nagyon egyszerűen, hogy a Gary Mitchell játszó Gary Lockwood. Hát a színésznek bizony kontaktlencsét kellett viselni, méghozzá két kontaktlencsé között szendvicsben egy stanyol papírt, tehát ez is, vagy alumínium fóliát kellett viselni, tehát gyakorlatilag nem látott. Ezért van az, hogy például gyengélkedő, és ilyen a gyengélkedőn furcsa fej pozícióban beszél, tehát vagy úgy csinál, mintha látna, vagy egyébként a fejét fel kell emelnie, és lefelé kell néznie, és akkor ugye a kontaktlence, vagy az a nem területén mégiscsak ki tudott nézni. Tehát így, így, itt azt hittük, hogy maga Gary Mitchellnek egy ilyen furcsa új az, amit itt csinál, de voltak éppen az a színésznek is kellett, és hát nagyon voltak éppen így ez egy kényemes pozíció volt, hogy gyakorlatilag minden, a, vagy sok minden gyengékedőn történik az ágyon, és így nem nagyon kell mozognia például. Vagy ott van egy erőtér mögött, és akkor sem kell mondjuk futnia és akadályokat kikerülnie, mert az nem ment volna neki a kontaklancse miatt. Ugyanez a probléma egyébként érintette Sally Kellermont is, aki ugye a Dr. Dinert játszotta. Tehát nem volt könnyű. Azért ilyenkor bele lehet gondolni, hogy például jordi a vizorja, ő ugye 7 éven keresztül viselte. Hát máig sem tudjuk, hogy Lövár Börtön mit látott. Azt egyébként sejtetjük, hogy Jordi mit látott, ugye volt egy-két humoros például képregény arról, hogy a Jordi mit látott a vizoron keresztül, például esetleg ruháton látta a legénység tagjai, de ez szerintem már egy másik podcast témája. Utólag Gary Lockwood és Sally Kellerman el is mondták, hogy rendkívül kellemetlen volt viselni ezeket a kontaktlencséket, tehát iszonyú kényelmetlen volt a forgatás egésze alatt ezeknek a viselete. A Gary Mitchell viselkedése az egyre gyanúsabb lesz a legénység számára is, hiszen pillanatok alatt olvas el könyveket, adatbázisokat a gyengélkedőn, illetve amikor gombok nyomódnak meg, elállítódnak bizonyos műszerek, akkor minden egyes alkalommal ugye Geri mosolyogni kezd. És hát szokásos módon itt is összeül a válság értekezlet, amikor meg kell beszélni, hogy mit tegyünk az Isten emberrel, aki, hogyha így haladunk tovább, teljesen el fogja taposni az Enterprise-t. Tehát ugyanaz a felállás alakul ki, mint a múlt héten Charlie-val kapcsolatban, vagy mi, vagy ő ugye itt az értekezleten szúló az, aki elővezeti, hogy ha hát van egy penim, holnapra megduplázódik, akkor napok alatt milliómos leszek, tehát az ereje az rendkívül nagyüttemben lavina-szerűen növekszik. Az epizód egyik legerősebb jelenete, amikor így ez poknak igaza van, ugye miről van itt szó? Adott egy, egy Isten háta mögötti bolygó, ugye a Delta Vega, ugye itt a Kelvin filmeknek a rajongói tudják, hogy miről van szó, ugye a Delta a Vega litium finomító üzem, ahol ugye Spock szerint egy remek alkalom lenne arra, hogy a hajók készleteit felfrissítsék, de arra is alkalmas lenne ez a hely, hogy Geri mitchell kitegyék a hajóról. Ugye Kirk nagyon nehezen hozza meg ezt a döntést, hiszen Geri az ő barátja, sőt, olyannyira közel állnak egymáshoz, hogy az akadémián is számos kalandban volt részük együtt. Tulajdonképpen Körk kifejezetten kérte, hogy Mitchell vele szolgáljon az Enterprise-on. Tehát azt mondom, hogy a nagy triumvirátusnak ő lett volna a negyedik tagja, hogy Kirk, Spock, McCoy, és akkor lett volna Gary Mitchell. Egyébként egy érdekesség, hogy ha megnézzük így a színészeket, azért Gary Lukewood, rendkívül hasonlít például Kyle Urbánra. Szerintem így a Kelvin filmeket nézzük, így valahogy nem is értem, hogy akár Kyle Urban eljátszatta volna a fiatal Mitchellt, igen, a konferencia végül, és ez tényleg egy klasszikus tátrek megoldás, hogy igen, bármi problémát észlelünk, akkor tényleg a részlegvezetők, tulajdonképpen az enterprise esze, összeül, és akkor megvitatjuk a problémát. Mondjuk itt látjuk legelőször, igen, itt van egy komoly probléma, amit meg kell beszélniük és továbbra se tudjuk, hogy Zulu pontosan milyen beosztásba szerepel, mert csak annyit tudunk, hogy a részlegvezető csak később lesz formányos. Mi csinálnak? tényleg minden, azt mondom, érzékelésen túlik, minden paranormális képessége hihetetlen módon kifejlődik, csak egyedül a érdekes módon, itt a gondolatolvasásról nem tudunk, csak majd az később tűnik fel, hogy tényleg itt egyszerűen megrészegül attól a hatalomtól, amit így kapott. Megrészegülés, ezt nagyon euh, találóan mondtad illat, mert pont erről van szó, hogy ahogy ennyire szabadulnak fel azok a képességek, amik, hát ugye a német címből kiindulok, ugye a jéghegy csúcs, tehát voltak éppen ott voltak, csak éppen most felszabadultak, ugye, a, hogy beértünk ugye abba az energiamezőbe. Egyébként ott a, a felújított verziót nézést, tényleg abszolút nem elvetendő, tehát nyugodtan meg lehet nézni a, ezt a HD remastered kiadást is a 2000-es évek közepétől jelent meg, vagy inkább a végétől, ugye, amikor így újra, hát Szkennelték újra, digitalizáltak az eredeti szalagról a, az eredeti sorozat epizódjai de azért ott a modelleket például helyettesítették a digitális effektusokkal, de jó, sikerültek például például itt, hogy benne vagyunk ebben az energiamezőben. Nagyon szép korszerű a látvány, nem is emlékszem, hogy milyen volt az eredeti, de minden estét nagyon jó. Bolygók is nagyon szépen néznek, ki a delta vega is, a jégsapkák. Viszont maga a delta vega, amikor ott leszállunk, és először látjuk, hogy ezt a gyárépületet, vagy finomít épületet, ugye ez a klasszikus, ugye a többrétegű meg, amit ugye az eredeti sorozatban korabeli filmek használtak, mozifilmek is, ez gyönyörűen ott maradt. Ez nagyon jó, hogy ott nem cserélték ki. Lehet, hogy talán javítottak rajta legutólag digitálisan, de azért felismerhető, hogy az... Ott egy több sík átlátszó rétegre festett rajzokról van szó, amik gyönyörű szépen adják a hátteret, és ez a báját adja gyakorlatilag az eredeti sorozatnak. Érti, amikor a belső térből, ablakokból kinézünk, akkor is ezt látjuk. És ugye a korabeli viszonyok között ez, ez teljesen elhitetti a nézővel, hogy itt egy távoli kietlen táj van, ahol hatalmas terek vannak még előttünk. A sziklatextudák is nagyon tetszettek, tényleg kifejezetten jók, bár némi szikla túlságosan könnyűnek is tűnt. még ott alatt meg is túl ok nélkül egy cikla, mert később, amikor már az a Feezer Karabéjal ott a Gary Michelt. ott ugye egy cikla túl könnyűnek bizonyul, de akkor is nagyon jól néztek ki, tehát ez, ez nagyon szépen. Tehát a színpad-szerű, vagy színház látvány, ez nagyon jó, mert eközben el tudja hitetni velünk a sorozat, hogy egy távoli bolygón vagyunk, és csak a néző látott érdek kell betölteni. Tehát itt nem kell szerűen hatalmas, távoli és nagyon nagy felbontású képeket adni, azt úgy sem pontosan. Tehát ugye jó ú ben van egy mai mozi filmné az elvárás, hogy távolról lássunk a résztességgel mondjuk egy bolygófelszínét, vagy egy ülcsatában az összes részről járunk az utolsó szögletét is. De ebben a korban ugye még keveset láttattak a nézővel. Tehát Látjuk, hogy olyan kivágások vannak, ahol például nagyon sok közeli van. Tehát A főszereplőket, az arcukat nagyon sokszor látjuk közelről, és az viszont nagyon jól megkomponált. Ott minden a helyén van. Amikor közelről látunk valamit, az a néhány távoli kép, egy bolygónak a bevágása vagy éppen egy távoli táj, azt meg ugye ezzel a festett képekkel Készítve, ott a néző egy pillanatra látja, akkor nyugtázza, hogy hol vagyunk, milyen helyszínen, és utána meg mehet tovább a dráma, ami megint csak egy ilyen kamaradráma lesz majd itt is a végén. Aztán hát itt van ugye Gerry a helyzete, tehát hogy ő tesz és egyre többet fedez fel ebből az erőből, amiből még ki tudja mennyi van. Kérdés az, hogy ugye itt most nagyon gyorsan történt-e az átalakulás, meg nagyon látványosan, meg nyilván szinte ilyen eszerűen jönnek elő a képességeket, tárgyakat mozgatával, az ugye, pont amikor bejönnek hozzá a kérdező a piste itt a briefing után, de amikor ott már szólom ez a Spot is és rész aztán ott vannak a, a spoknak a tanácsai, hogy két tanácsa van, vagy ugye a Deltövegán kell kitenni vagy meg kell ölni. tehát nyilván itt a már a legbrasszikusabb módszert, mert hogy ő logikával már azt kikövetkeztette, hogy itt nincs más megoldás. A spok egyel előbb gondol, tehát is pont egy ilyen tanács kell is körknek, Ki ugye a kötődik erimicszelhez és így nehezen tudná amúgy meghozni ezt a döntésre. Hát ő maga is látja pont amikor aztán belépnek a gyengékededet. hát közben időként képes ott már a poharat is mozgatja, hát egyfajta szörnyeteggé válik, és egyre inkább félünk tőle. Tehát egyre különbözik majd tőlünk. Ugye ez az a helyzet, mintha ide jön egy jövőbeli ember, vagy mi mennénk vissza mondjuk az őskorba, és ott csak az emberiségünk, olyan képességünk lenne, nem kell, hogy eszközöket visszavigyünk, hanem önmagunkban túlságosan fejlettek lennénk ahhoz a, a annak a az emberéhez. Másrészt, ugye, hogy a hatalom rontja meg itt, Gerimicert, hogy már korábban isleg erkölctségleg nem volt annyira fegetlen, ezt amúgy nem tudjuk, annyira, de nem is fontos tudja, amit arról van szó, hogy a maga az isteni hatalom részegíti meg. És itt, itt van az, hogy kell-e az Istennek morál, kell-e Erkölcstant írni a, az Istennek. Ugye egy Dordán embernek ez az isten komplexus, vagy a problematika megint megjelenik. A X-nél is megjelent, hogy mi van, ha olyas valakiből válik Isten, vagy isten szerű lény, akinek emberi gyengesége is vannak. Tehát mennyire lesz korrupt, mennyire fog visszajönni azzal a, a hatalommal. Mert ugye az Isten képbe, ugye azt tartozna bele, ugye a klasszikus mely a keresztény felfogás szerint, hogy egy végtelen, a jóságos lényről van szó, aki ugye nem pusztítólag él vissza azzal a hatalommal. A nem egyszer felmutatja azt, hogy hogy igenis vannak olyan lények, nem csak azért olyanok, akik megszerezték mondjuk így hirtelen az isteni hatalmat, és akkor erkölcsei még nem voltak olyan fejlettek, jött egy nagy hatalom, mint itt a Csárlinál vagy a Gerinél, és azzal nem tudtak mit kezdeni, és még nem voltak elég érettek, hogy azzal pozitívan tudjanak élni. Hanem ismerünk olyan mindenható lényeket, akik eleve mindenhatóak voltak, ugye itt majd lesz a trillénny, vagy ott van a Q, olyan faj, amelyik hát számunkra vagy hozzánk viszonyítva mindenható, az is relatív. Tehát Q, Q kontinúmban gyakorlatilag alapvető mindenki olyan hatalommal bír. Csak onnan levetítve a mi univerzumunkra ez végtelen hatalomnak tűnik. Ugye megint ez a Superman, hasonlok, hogy Superman a Kryptonon a, kriptonon, a saját bolygóján teljesen átlagos, itt ide jön, és itt gyakorlatilag szuper képességekkel bír. És akkor lehetne itt sorolni a Hókemberből idézni, ugye Ben Bácsit, amikor mondja Peter Parkernek, hogy a nagyhatalom nagy felelősséggel jár, ugye az összes szuper filmben ezzel küzd a főhős, hogy ezért vannak hogy ezek a fejlődéstörténetek, hogy fiatal esetlen, akivel lehet azonosulni, és ő meg hirtelen valami nagy képességet. Amivel aztán önmagával szemben is el kell, helyre kell tenni, hogy ezzel hogyan tud élni ezzel a képességgel, hogyan tud tovább élni. Lás, még az is benne kettős kettő élni kell lenni ezeknek a szuperősöknek. Mennyire meg rettennek meg tőle az emberek, amikor szembesülnek azzal, hogy a semmiből tud dolgokat teremteni, eltüntetni és megváltoztatni. Aztán ugye Körk nem, nem először kerül szembe Isten nem, mert aztán az ötödik mozi ő aztán két hezerten szembeszel bele és megkérdelezi hatalmát. Ez nagyon érdekes, hogy de magától hogy egy ilyen Ilyen karakterre, erre a figurára, de a Setner átalakított Körkre nagyon jól ráállt, ugye ezt a kicsit Pimasz, és a főleg az ilyen megkérdőjelezhető hatalmat birtokló embereket így felelősségre, mondja, is számon kéri. Ez jól illik körnek a karakteréhez. Ő úgy képzelte a jövőt, hogy a úgymond a vallást elvileg 23. századra úgymond a tudomány fogja helyettesíteni az emberek kite a folyamatos fejlődésben, a tudományba, a technológiában a belső fejlődésre fog összpontosulni tehát úgymond a vallási motivációk tulajdonképpen eltűnnek. Ezért is van az, hogy például a Deep Space Nine-ig nem látunk akár ilyen vallásos megnyilvánulásokat, akár idegenfajoknál is, mert gondoljunk csak például. A profétákra a Bézsornál. ott kerülnek elő erősen, meg esetleg még a TNG-be, mert a végén mondjuk TKS-nek a kultusza, de végül őse isten, mert egy, azt mondhatjuk, hogy egy, egy híró, egy hős, aki annak idején tett egy nagy hőstetet a klingonokkal, mert gyakorlatilag ő egyesítette az addig széttagolt klingon nemzetet egységes hatalommá. A Delta Vegával kapcsolatban, hogy igen, a Kelvinbe, ez az érdekes, hogy itt egy távoli Föderáció peremén lévő automata gyárról finomítóról van szó, míg a Kelvinbe itt egy kis képzavarra gyakorlatilag a vulkánnak a rendszerébe rakták be, hogy szinte közvetlenül a vulkánnak a pusztulását Spock gyakorlatilag végig tudja nézni. Igen, nagyon nehéz helyzetbe kerül kört mert tulajdonképpen igen, hogy mit csináljunk vele, hogy még időben még megölje a saját barátját, mert tulajdonképpen erre rá kényszerül, vagy egy ember élete, vagy pedig egy egész hajóé, vagy akár több millióé, mert mondjuk Geri mondjuk istenként rászabadul a galaxisra, nem lehet tudni, hogy mi történhet, hány mennyi embert idegen lény semmisítene meg csak azért, mert ő már levedleni az emberségét, időzője betéve az emberséget, mert számára már a Közönséges emberek, idegen lények már szinte semmi mind nekünk, hogyha egy keresztül sétálunk egy hangyabolyon, hogy vagy éppen amikor lefújunk mondjuk a szunyogokat, körülbelül ennyi, ennyit számítanak neki a közönséges emberek, nem annyira fejletnek képzeli magát. Hogyha belegondolunk, akkor talán először látjuk itt Spockot egy ilyen rideg, logikus lényként, bár az előző epizódokban is azért kijutott neki egy-egy ilyen jelenet. Például gondoljunk a Man amikor a végén ő mondja Dr. McCoynak, hogy lője le a lényt, akit ő ugye még a gyerekkori szerelmének lát, de azért mégis csak itt válik egy ilyen nagyon kellemetlen rossz hírhozóvá, tehát itt jelenik meg az, hogy kifejezetten szív nélkül érvel uh, Gary Mitchell megsemmisítése mellett. A Delta Vegán Gary Mitchell egy erőtér kerül, és a gépész csapat hozzálát a javítási munkálatokhoz, aztán végül is Mitchell elköveti az első gyilkosságot, ugye megfojtja Lee-t, aki már készen állna arra, hogy akár egy gomnyomással felrobbantsa az egész üzemet, és ugye itt látjuk azt is először, ahogy Scotty a hídon beteszi a helyére azt a panelt, és közben ilyen na ki a király arcot vágva, ugye felhívja körkapitányt a bolygó felszínén. Igen, ez erről egyébként Scottinak a reakciójáról tényleg az Andromeda sorozatban tényleg Harper jut eszembe, hogy az is tényleg mindig, hogy ki a király, én vagyok a zseni egyébként. Tényleg ugyanezt látjuk 40 évvel korábban. Volt egy vicces is benne, hogy amit kért Fézel puska, meghoztuk önnek. És közben meg nem is ők érte, mint kiderül. Ebbe a korai részbe láthatjuk azt, amit egyébként a TNG-be látunk nagyon sokszor, a többibe nem. A fogdának az erőterét. Elvérteleg még nem is gondolhattunk arra, hogy most erőtépa, és hát a hajókat páncélozták, úgyhogy még nem. Alig 20 évvel korábban volt a második világháború is, ahol azért a csatahajóknál még mindig az volt, hogy minél vastagabb páncél van rajta, az volt a lényeg. Senki nem gondolta erőterekkel foglalkozzunk az erőtér aztán addig tart, amíg Geri nem tud megtanulni átsétani rajta. Hát igen, itt van a Líkel esete is, gyakorlatilag ő az első tiszt, ha produkciós során be nézzük, tehát ő az első tiszt, akit megöltek a fedélzeten, hát ugye nem a fedélzeten, nem ott lent ezen az állomáson, és hát ugye méghozzá elég... Drábbis. Szegény pedig most tüntette volna ki a körkapitány pont. Hát ráadásul a egy elég megrázó jelenetben. tehát érezzük, hogy valami rossz fog történni, mert aki elég horrorfilmet látott, az el is tudta képzelni, de akkoriban megint ugye arra gondoljunk, hogy a eleve science fiction műfaj, ami ugye egy ilyen mesés, vagy inkább sokkal oldottablazább volt, tehát itt ennyire komolyan ábrázol, itt sorban, veszteségeket látunk. Igaz, még itt nem felépített karakterről van szó, tehát akivel a néző mondjuk azonosulna, és mondjuk egy-két évad után veszíteni el, de itt azért nem éppen gyerekeknek való jelnett, bár hát az utolsó pillanatokat azokat addig kitakarják, tehát ott a Gary Mitchellnek az arcát látjuk. Az egyébként még hátborzongatóbbá teszi ezt a lót. A kell szóval kapcsolatban két ilyen kontinuitási, pontosabban inkább ilyen anachronisztikus hiba van. Hát az egyik esetben, még az első percekben önnek lehet látni a karóráját. Nem tudom, hogy ez a felújított változatban megmaradt -e, és hát az ő megalésénél ugye ez a kábelköteg, ott lehet látni bizonyos drótokat, itt is lett, hogy a felújtott változatban ezt már szépen kitakarták, és annyira nem volt látható. Aztán ott van a fézerpuska, vagy az a karabé, azt először is futójára látjuk, de hát az még tényleg, mintha az 50-es évekből lett volna kölcsönkérve valamelyik korai akció szífi vagy tv filmből, <gül> talán jobb is, hogy később nem látjuk viszont. Azért ott későbbi fegyvereket tekintve látjuk, azért a, ezek az energiafegyverek, ugye a fézerek is milyen kicsik, és annak lennére hatékonyak. Tehát, ha belegondolunk, azért, itt ilyenekkel járkáltak volna a későbbiekben is, akkor lehet, hogy nehezebben lépett volna ki ez a kosolygós kategóriából a, a sorozat. esetre azért itt érdekes volt látni, és hát itt tényleg a körköz nagyon illik, ahogy itt végig lopakodik, és megpróbálja becserkészni a, a Mitchell. Tehát ugye ez megint egy ilyen showdown, ami egy vagy nyugati, jellegű, eleve a sziklát is jelzik, tehát itt, itt tényleg bejön ez az űr veszten hangulat, ami aztán később a Gornos epizódban szerintem ott kicsit zsori. Ha jól tudom, akkor az eredeti verzióban ez az akció jelenet egy kicsit hosszabb is, mint aztán, ami a végleges vágásba került be, és hát igen, itt ugye megpróbálja körk használni ezt a phaser karabéjt, Geri Mitchell ellen, ez nem sok sikerrel tudja végrehajtani, hiszen eddigre már akkora nagy lesz az ereje, hogy gyakorlatilag nem tudja vele megsebezni. Aztán eljutunk oda, hogy Dr. Déner lesz az, aki már nem tudja nézni azt, hogy Gary Mitchell, mit művel körkel. Egyébként itt abszolút William Shatnernek jutnak a legjobb mondatok. Ugye az előbb említettem, hogy Spocknak is azért kijutott egy-két olyan megszólalás, ami emlékezetessé tette már az ő szereplését nagyon ebben az epizódban, de azért csak Körknek jutnak itt a, a legjobb megnyilvánulások. És hát ugye Dr. Déner megtámadja Gary mitchelt ugye ezt kihasználva Körk egy, hát azt mondhatnám, hogy innentől kezdve akár szokásosnak nevezhető bunyóba elegyedik, és hát itt ugye elkezdődik a, az egyenruhának a módszeres leszaggatása. Érdekes, hogy tényleg van annyi cinizmus például Micselben is, hogy gyakorlatilag megteremti Körtnek a sírját is. Ami az érdekes, hogy látjuk Körknek a sír felirat, tehát James L. Körk van írva, de viszont későbbiekben mindenütt egyébként, akár a fán, aki barangol, meg a későbbi múzifén azt látjuk, hogy nem James E. Körk, nem James T. Körk, vagy James Tiberius Körk, mivel a James nevet apai nagyapjáról kapta, Ebbe megegyezik egyébként a Kelvin filmekkel is, a Baj Tiberius pedig Samuel Körk nagybácsi révén, aki imádta az ókor eseményeit, és a kedvence egyébként Tiberius császár volt, tehát őt tulajdonképpen így kapta a nevét. Apróságok megváltoznak menet közben, mint ahogy Téleg Scott is menet közben azért trikót vált, nagy nehezen ugye sikerül Gary Mitchell-t betenni a James R. Kirknek szánt sírba, és hát csak jó célt szolgál az a phaser karabély, tehát Mr. Spock nem hiába rendelte le ezt az erős fenyüvert, hiszen ezzel sikerül pontot tenni a történetnek a végére, olyan módon, hogy a fölötte lévő sziklákat szétlőve, amit már Geri Gary előtte meglazított, tehát ezeket a sziklákat szétlőve sikerül beomlasztani ezt a sírt, úgy úgy tűnik, hogy Dr. Déner sem éli túl ezt az incidenst. Viszont az kiderül az epizód végén, hogy Mr. Spock számára azért van még remény, és amikor ezt körkapitány elmondja, akkor még Spock is majdnem elmosolyodik. Lehet, hogy még a 23. században sem lesz az emberiség elég fejlett, bizonyos olyan képességekre, amik manapság azt mondom, hogy amik a szuperhősökre jellemző, hogy egyszerűen nem vagyunk elég fejlettek, hogy egyszerűen megrészegülünk a hatalomtól. Én nekem mondjuk egy olyan része, amit azért szívesen nézek többször is újra. Egyrészt félünk az ismertlentől, az új képességektől is, de azért vágyunk is rá, csak az, hogy mennyire tudjuk kezelni. És ez egy visszatérő motivum akár a Star Trekbe, vagy akár tényleg, ahogy David sem említette, az ilyen szuperhősös filmekbe, hogy jóra fogja tudni használni, vagy pedig egyszerűen tényleg rosszra pusztítása, pusztítás, hogy a saját rejtett vágyait fogja kielégíteni vele. Nagyon időszerű a mondani valója, főleg, hogy tele vagyunk ennyi szuperősös filmekkel, amik még mindig pont egy hiányt próbálnak pótolni, méghozzá az ember istenévé válását. Minél kevésbé vagyunk napi vallásgyakorlók, vagy a irgalmat és tévét, mozit fogyasztó emberek zöme már talán tényleg nem az, annál inkább igényli ennek a valamiféle pótlását, amit ezek a filmek, meg olvasmány élmények nagyszerűen megadnak, mert pont azokról gondolkoznak el minket, amikről mondjuk a vállásos ember is kon Isten és ember viszonya például. És ezért marad nagyon korszerű, amit mondani szeretne, és a drámai feldolgozás az meg kifejezetten erős. Erősebb, mint a mai, amikor már nagyon sokszor hiányoljuk ezeket a komoly párbeszédeket, és azokat a vívódó főhőseket, akiknek ilyen döntéseket kell meghozni. Most ugye próbálkoznak azért a mai sorosztok, amelyek kifejezetten drámasorozatként indulnak, és mondjuk science fiction-el tartalmaznak, azok azért merészen fölvetnek ilyen kérdéseket, most például kifejezetten a Discovery -re és gondolok, ahol igenis ott vannak ezek a komoly kérdések a emberi önazonossággal kapcsolatban is. És itt a vizuális megjelenítés illetően pedig pont a 2000-es években kiadott, felújított remastered változat, azt, az bőven a helyére teszi ezt, a, és nézetővé teszi ezt az epizódot, tehát egyáltalán nem kell szégyenkeznie még a többi sorozat előtt is, főleg azért, mert nagyon sokat fizikai díszetet alkalmaz, és így nincs is gond azzal, hogy ne talán az effektek, amit megelabultak, azokat azért úgy kicserélték, felújították. Ezt ugye régebben forgatták, tehát fontosabban ugye volt a két, az eredeti pilot epizód, és utána forgatták egy másik próbálkozását, hát kb. egy évvel a televíziós bemutató előtt. Tehát mindkét pilot epizódot még máshol forgatták, azért látjuk itt ezeket az eltérő berendezéseket, illetőleg még az egyenruhákat is. Tehát ezt még nem a Paramountnál forgatták, hanem valahol az MGM-nél, a Studios-ban, és később került át ugye az egész uh, is és a szette az a remonthoz. Ez is okozás a kül is. A spoknak a az együttérzéssel, mint azért az utolsó jelenben látunk, az kifejezetten jó, tehát nagyon jó, hogy így az eredeti sorozat epizódjainak a vége, az mindig így lenyugszik, tehát van egy lezárás, tehát nem egy nyitott befejezés kapunk, hanem maga a főszereplők gondolkoznak el és adnak egy ilyen végső konklúziót, Ez jó, hogy ott a hídon még van egy ilyen csendesebb nyugodtabb jelent, amikor még egyszer elgondolkozunk mindarról, ami történik, mert aztán ugye epizódikus sorozat lévén a következő részekben úgy Szóval elfegyezünk arról, hogy mi történt. Tehát, hogy milyen trauma értem most körköt is például. Így bizony, ugye ez egyik hátránya, amikor az egyes epizódok lezártak, és úgy szóval a hírók időzelben nem emlékeznek arra, hogy mi történt az előző részekben, mert így a karakterek elég statikusak maradnak. Tehát például a körköt sokkal jobban megviseli már, ha csak ezeket a részeket nézzük, vagy ott volt ugye Mekholynak is, a, hát a ténylegesen bemutatott ugye a mentreben az, amit ő, ő átélt ráma. Tehát úgymond sokkal több nyoma kellene, hogy legyen a szereplőkön, de ez csak mai szemmel Számon, amikor már ezeket a nagy rátivelő sorosokat nézzük, és akkor mindenféle összefüggéseket látunk, mert hát később a Star Trek is ügyes alkalmazza, hogy a szereplők múltjából kerülnek elő események vagy személyek, és akkor azzal kell szembesülnie, amit már egyébként talán néző is látott egy korábbi epizódban. Nehéz volt első is megnézni, és újra nézni se könnyű, mert nem a felhőtlen és gondra epizódok közé tartozik, de kellnek ezek az epizódok, hogy fémjelezzék azt, hogy a Státra komoly gondolkodást váró a nézőtől is, és hogy a maga számára is adaptáljuk. Igen, is van morális következménye. Ugye, a mai szuperhős filmekben, ugye, amikor látjuk, hogy anti-hősök is vannak, vagy olyanok, akik ilyen szürkék és nem találják el őket. Egyre többször teszik elénk ezek a, a filmek, hogy nem biztos, hogy a, a fekhetetlen és erkölcsek tökéletes emberekből lesz szuperképességük, de lehet, hogy a képességeik révén vagy azzal mégiscsak erkölcsileg helyesen cselekedve, ők maguk egy magasabb erkölcsi nívóra érkeznek el. tehát nem megrontja őket, a nagyobb hatalom a képesség, hanem jobb emberré teszi őket. A Star Trek Discovery készítői többször hangsúlyozták, hogy az utazások nem csak a fizikai térben fognak megvalósulni az új sorozat során, hanem önmagunkban is egy kalandot fogunk átélni, és önmagunkhoz is sokkal közelebb kerülünk. Ez szerintem már abszolút igaz volt az eredeti sorozatra is, és kiemelten erre a részre. Hogy mi vár ránk a galaxis szélén, valaki más, vagy csak önmagunk, ez a jövő zenéje, adásaink az impulzuspodcast.blog.hu oldalon követhetőek, jövő héten visszatérünk, tartsatok velünk! Stairs. David Odgen Stears. Aha, Stears, Stears. Stears. David Odgen Stears. Az fog később esedne ritka interjút. Hallod? Hallod? Miért mit mondtam? Nem Stears, Stears. Stears. Ez sírás, ez a műsor. Pedig jobb lesz később. Hát ő az Oberoth a a fő... Ő a fő, fő gonosz, gyűlöltük. Igen, Aha. hát ő az abszolút, abszolút fő izé, ő gyilkolja meg, Dr. Elizabeth virt. És még nem is láttad megnyílni a kaput, igaz? Ugyan? De látta, még Nem, hát ki első láttad két rész, az első rész, hát a második a... részbe mennek a... át meg cipor. igaz. Hát mi a a** az ott? Hát A PC a is. Hát az tényleg az olyan mint a WTG, mint a ilyen WTB-télek Rögzítették, bevágták Szidriájjal is. Igen, igen, megfojtottak rajta, 90 fokba és jó. Az Ádám megszűnt, és most kétszer van itt. Kétszer van Ádám, Elnézze. igen, de megduplálta. most klóroztatta magát. Csíj, hát, múltkor, múltkor is volt ilyen, hogy klóro, majd mindjárt kimegy a másik. Úristen, Iker paradoxon. És nem skára jön a kö körkettő 2 című részt, az jó kis... Kör körk 2? Persze, körkosztva kettővel és kérdőjel, hogy mi lesz Igen. akkor. A -a az az, az eredeti címe? Nem. Ja, Enemy Vidén, persze én a német címet mondtam most. Ö, én is a német <coughs> címet is... Körk verem, nézett. Úgy, hogy Nem négyzet, Körk osztva 2-vel, Nem szorozni kellett volna egyébként, nem tudom, aki azt annak idő. De csak az a, a az De ugyanaz, az mint a, a Tuvix fiúk anyag megmaradás, Tuvix se stimmel, meg a két körtnél se. Hát nem stimmel, figyelj, a stimmel. Ott a transz... stimmel. Egyik... Jó, mondjuk a transporter ott az, hogy visszavelyödik a Transporter sugar, és akkor itt is marad, ott ja, is úgy, marad, na most osz, melyik az igazi? Ez mondjuk a transporter klónozhatnád is, is magadat, tehát ilyen lenyomatikat készítesz, mondjuk amíg egészséges vagy, és akkor utána visszahívod magadat. Kérdeznék valamit egyébként itt közben, srácok. Tudod, a Valiantnak az 17 rögzítőjéről. Az olyan, mint egy, tényleg egy ilyen disznóvágáson az üst. Tehát, még fedele is van, Igen, három hát... lába van. Én r gondoltam, hogy gondoltam, vagy Erika mosógépre, de jó a hasonlat. Nem, hát de komolyan figyelj, fekete is, mint a klasszikus. Annyi, hogy csak nem látszik hátul a kémény kivezetés, meg a kinyitod, hogy ott tüzelesz rajta, de egyébként tényleg három lába van, készen. Ez úgy, a hogy... Hát de komolyan hát egy ilyen, egy normális makettet nem tudtak volna csinálni, hogy Még lába is van, fix lába, merev lába Azért nagyon hát a nomád na, komolyan. se sokkal fejlősebb. Hát de jó, de az legalább egy robot, hogy Ugyanúgy, mint azt mondom mondjuk a Dalekoknál. A doktor, a hogy annak It's ilyen antigravitációs talpa van. Á, de belül meg azok a 20 szafatok, az borzasztó. Meg a, a, a WC pumpa rajta, hát az, az, tényleg azt nem értettem sose. Pirs kapitány kalandjai. Hát uh, majdnem, mert mondjuk azért 60-as évek az is ott kezdődött a doki. Ne felejtsétek, ez volt az első epizód, amit leforgattak. Tehát hát is igen, ez az egyenruhában is látott. mások, elég. a szemöldöke, egyenruhák, tehát... Igen, és tényleg itt még vörös, vörösing nem volt. Ez az érdekes. Szerintem hogy... itt óvatosak voltak, hogy. Igen. Senki nem ötvöves. És Lenard nem vagy, ugye? Lenard, igen. És... igen. Igen, igen, igen. És utána a károly hogyha tudtok róla valamit mondani. Urbán Károly, most mit zéltek már? Hát igen. Vecsésen született 1971-ben, tényleg menekült Los Angelesbe. Mondjuk azt hogy tényleg Urbán Károlynak itt volt egy hamis profil is, és be is jelentette egyébként Januárba, úgyhogy most már csak egy kárulban van a Twitteren is.